«Може, не треба, хлопці?» Кажучи це, я повільно став рухатися боком, вдаючи, що розглядає кінчик сигари. «Почалося!» – буркнув хлопець із пістолетом і націлив зброй мені в груди. «Кори, ходім!» «У голову цілься!» – підказав головний. Здавалося, мозок вібрував, як високовольтний трансформатор. Я силувався хоч щось придумати – Згадав, як одного знайомого лікаря взяли в заручники. Давно, ще до віри. Він працював на швидкій, і їх викликали в поліційну дільницю, де рештантові стало зле. А той симулював. Медиків узяли в заручники, дільницю захопили. Усе як зазвичай. Дайте валізу грошей і катер на магнітній подушці. І ось мій знайомий разом з іншими опинився під прицілами хлопців, яким немає чого втрачати. Не придумавши нічого кращого, він узявся цитувати їм Клезіяста. Усе це час розкидати каміння і час збирати. Спершу на нього не звертали уваги. Потім трохи віддухопелили, щоб заткнувся. А потім узяли за барки і виволочили на сходи, просто перед поліціянтами, які з'їхалися з усього Києва. Всі думали, що зараз його показово застрелять, мовляв: "Дивіться, ми не жартуємо". А вони просто виштовхнули лікаря у три шия. Він іще кричав їм вслід, що все це марнота, марнота і кінець у всіх один. А до вечора ті хлопці здалися поліції, так нікого і не вбивши. «Хлопці, може, поговоримо», – сказав я, нервово затягнувшись. «Пам'ятаєте, як у Біблії все це марнота і ловлення вітру?» Вони дивно подивилися на мене і порезернувалися». Можливо, якби я знав еклезіаста краще, то процитував би щось більш доречне. І вернеться порох у землю, як був, а дух, невпевнено продовжив я. Останні 200 років біблія не дуже популярна, але вони здивувалися, і це головне. І Я ніби випадково ступив іще крок ліворуч. «Стій!» – схопився командир. «На все свій час і година своя кожній справі під небом». Я навіть підвищив голос і ступив іще півкроку. Час помирати час родитися, час розкидати каміння. І тут я стрімко зайшов за спину найближчого ката, прикриваючись ним як щитом. Кобра була зовсім поруч. Я викинув уперед руку і вже майже відчув ребристу поверхню руків'я. Але він розвернувся до мене раніше, ніж уявні відчуття стали реальністю. Швидко і рвучко. Того руху, яким він урізав мені в щелепу, я навіть не помітив. Просто хтось крутнув коридор навколо осі, і я сів на сраку, дивуючись несподіваному дзвону у вухах. От гівніок, незлостиво мовив конвоїр і потер кулак. Давай просто тут. Хлопець із пістолетом узяв зброю двома руками і подивився на командира. Зненацька щось неприємно заскриготіло по сталевому повітроводу вентиляції під стелею. немов середині Промчалася зграя скажених їжаків. Той з пістолетом миттю прицілився кудись у гору, забувши про мене. Інші вихопили зброю і присіли, втягнувши голови в плечі. Скрегіт повторився втричі гучніше. Згори посипалася фарба і пил. «Загроза прориву!» – раптом, як навіжений, заволав плечистий. «Загроза прориву через вентиляцію госпіталю, підвал, південне крило!» Я не відразу зрозумів, що він кричить це в раці. За секунду з динаміка долинуло таке ж історичне. Тут те ж саме! І далі тверде. Не стріляти до прориву! Нікому не стріляти до прориву! І одразу будинок госпіталю наповнив різкий уривчастий звук сирени. Один із конвоїрів вихопив із підсумка мультивізор і надів. Ще один увімкнув на гвинтівці підствольний ліхтарик, і узяв на мушку короб повітроводу. Я зрозумів, що починається серйозний шухер. За дві секунди ще прикидав, чи варто спробувати відібрати пістолет у найближчого конкістадора. Та потім подивився на вираз їхніх облич і зрозумів, що мій розстріл відкладається. А може і скасовується. Хлопці, хоч наручники зніміть, а? Плечистий відмахнувся, не зводячи погляду зі стелі. — Гей, ти чого? Зніми наручники, я і так без зброї! — закричав я, несподівано чітко усвідомивши, скасовується страта, але не смерть. — Генератори! — заверщала рація. — Вирубаємо генератори! І за секунду будівля поринула в пітьму. Чортову, липку пітьму. Одразу згадалася палата у камури, де несподівана темрява застрягла в моєму горлі вологою грудкою вати. Я ніби опинився там, а за мить перенісся в коридори дослідного центру об'єкта 2.0. Перед очима постала химера у вигляді баби Горбуши. Згадав, як вона в тисячу разів підсилювала мій жах нечутним вухові інфразвуком. Утім, зараз було не аж так погано. Треба визнати, поки що не аж так. Ухопившись за цю думку, я якимось дивом... Придушив панічний напад. Світла від ліхтарика однієї з гвинтівок загалом вистачало. – Це ще не пітьма, – сказав я собі. – Просто на півморок. На секунду зависла важка тиша. Таке відчуття, що завмерла кожна людина в будівлі. – Хлопці, наручники зніміть! – знов попросив я, стрельнувши сигарою в долівку. – Заткнися! – шикнув плечистий. Вони чекали якогось лиха з повітроводу, і не треба бути генієм, щоб зрозуміти небезпека в тій таки невидимій зграї їжаків, що прогремотіло по коробу дві хвилини тому, щось усередині. Знову щось заскриготіло, засовалося, зацокотіло в повітроводі і раптом зупинилося. начебто якраз над нами. Плечистий притулив палець до губ. Я знайшов очима на його поясі чохол від наручника. Ключ повинен бути там. Зненацька рація вибухнула несамовитим Прорив. Крізь перешкоди прорвався звук довгої безнадійної черги з індукційки, і передача урвалася. Задерши голови, хлопці в усібіч вертіли стволами. Знову тиша. Могильна. Аж ось той у мультивізорі став затято стріляти з пістолета в далекий кінець коридору. Я притулився до стіни. Заревіла індукційка плечистого, освітлюючи коридор спалахами пострілів. Я встиг роздивитися якийсь рух, але не чітко. Багато, завеликі для женців, уникають підлоги, пересуваючись по стінах і стелі. Крик. Дикі, несамовите панічне волання просто поруч зі мною. Інстинктивно відскакую і обертаюся. Конкістадор намагається скинути з плеча щось завбільшки з німецьку вівчарку. У напівмороку з ураганою швидкістю миготять величезні пазури. Збожеволілий з жаху чи болю конкістадор дає безперервну чергу в стіну. Щось, учепившись, у нього продовжує молотити його пазурами. Мені на обличчя летять теплі бризки, і я інстинктивно відвертаюся. Це жнець, тільки якийсь гігантський. Лягай, каже в моїй голові той розумний малий, що його поради я зазвичай ігнорую. Але не цього разу. Занадто перелякано звучить у голові ця думка, і я негайно кидаюся на підлогу. Вчасно. Хлопець із гігантським жанцем на плечі розвертає гвинтівку в мій бік, і ствол, вивергаючи метал, проходить над головою, оглушуючи до болю у вухах. устигає помітити, як черга перерізає навпіл плечистого, розкидаючи довкола обвуглене шмаття. На іншого конвоїра навіть звідки стрибає ще один жнець. Господи, який же величезний! Блискавично змахуючи серпами, він змішує в одне криваве в електронну начинку мультивізора і голову бідолахи під його ж божевільний крик. Ще за мить замовкає друга гвинтівка. Останній з чотирьох катів заливає коридор булькотливим хрипом. Гвинтівка падає, і підствольний ліхтарик розбивається з коротким бдзінь, стає темно. Дуже тихо і геть темно. Тонкий металевий запах розпеченої індукційної котушки єдине, що я можу сприйняти із зовнішнього світу, якщо не брати до уваги підлогу, на якій я лежу. Якийсь час я просто намагаюся відновити збите дихання, жалібно вслуховуючись у тишу. Аж ось суцільну пітьму сповнює цокіт хітинових лап. Сотень лап. Це якийсь парад членистоногих, які зайшли сюди цілою армією. Від жаху перестаю дихати. Вони скрізь. Пітьма живе, дихає цим цокотом, який наче море затопив увесь коридор.